Holbiz gait ba, e, preso saudenean, espetrean saudenean, horrelako pues orrelako egiten direnean, e, presoek beraiek e, se sentitzen duten, ez? Ta ba, bueno, da e, orrelako, e, bueno, hauda ekitaldi erraldoi bat, e, asteburu osoko bat, e, milaka pertsona bilduko direla. Ta orduan ba, bueno, espetetara segurau guzti hori iritziko da egun batzuk pasata ba bidez, eh eh bai, bidez eta orduan wanik ba, pentsatu nahi du nire kasuan pentsatu urbarroan hor egonean e, horrelako gauzak gausak e, pues, eh gogoekin, es iristeko bai edo gara edo berria, ba bere beréala ba irakurtzeko, ze den, e, ikusteko zenba jende bildu den. Ordan ba bueno, e, guzti hoiek e, bizitzen direla eh pizkaturdurritasunarekin, emozioarekin eta iristen denean, ba, bueno, ba, ba, postasuna eta eta indarra ematen dizutela zutela, es orrelako ikustea. Da, ma, bueno, baina, hau bueno, da, ekitaldi e, erraldoi bat, e, kontzertu bat, e, pixka bat e, jaigiroan izango dena, gero igandean orain aipatu duten berzala pixka bat elkartasun egun bate eta presoei adirazteko pues, modu ezberdinak, ez. Baina, bueno, nik itzuein egin konuk ere bai, e, elkartasuna ez dela horrelako ekitaldietera bakerrik mugatzen, e, elkartasuna da dola e, modu askotarikoa, E, daude, hori elkartasun ba, publikoak e, ekitali pu, publikoetan gadierazten dena, bai mobilizazioetan, mobilizazio nazionalak, erraldoiak, e, izan daitezke ere bai herrietako e, astero egiten diren eh enkartela da hoiek, e, e, beste ekintza kultural eta pff, milaka daude horrek eh ekintza pu, publikoetan eh elkartasun hori, baina baita ere bai da dago da eguneroko e, elkartasun ez dena publikoa igual, dena piskoa geiago anonimoa, ez, Eta da e, milaka pertsona egunero egiten dutena, bai e, bizitetara joaten, bai e, gutunak idazten presoei, eh aportazio ekonomikoa egiten eh preso pre, presoei, baita beraien e, zenideei bai bidai luze ordaintzeko, senideei eskaintzen zaien e, elkartasuna bidai horietan e, pues, eramateko furgoneretan, edo, edo etxeretan, azteguro horietan e, jasotzeko, es? Daudela, mila modu elkartasun hori adierazteko eta presoek e, barruan e, oso modu berezian e, sentitzen dutela, es? Elkartasun adierazpenen artean ere bai, nik ustut, e, igual nirek asu berezioa delako ere bai, igual daki zuen, es? Bago, nini e, kaleratu naute e, gaixotasun larria edualako, orduan, e, abenduan atera nintzen e, espetxetik, es? Bueno, las catas un bain e, baineko askatuzunean, e, baldintzapekoan. Ta bai aipatu nahi nun hori, es, e, preso gaixoen ikuspuntutik grebai aurrelako ekimenak nolako garrantzia duten ere bai. Eh, e, duela 6, 7, 8 abetez du horreten, bon, baina bueno, aipatzen zen eh, ba, balago zerrenda bat e, preso gaixoena, 14 preso gaixo gaixoen zerrenda horretan, eta ordutik eh gaur egun eh ba bueno, ba 6 preso ateradera kalera. E, zei preso gaixo, e, gaixotasun larriekin Gaur, goi zean, e, azkenengoa izan da, bautista barandaia, hemen iruñatik, atera da Eta, bueno, ba, hori e, aipatu nahi nun ez, e, nolako garrantzia duten ekimen hauek, mobilizazioak eta bar Batzutan pentsaten dugulako e, egiten diren gauzan naiz eta txikiak, ega hondiak, ega herraldoiak izan e, Batzutan pentsaten dugu ez dutela inongo eraginek eta eta hori ez da horrela, ez horrelako ekimen guztiak bere garrantzia daukate eta ikusteko dago bakarri ba hori ez, azkenean ba bere emaitzak eta e, ba, lortzen dela azkenean ez, eh lortu dugu sei preso gaitasun larrie ekintzen denak espetxean ba, ba kalderateratza e, orduan ba eskertzeko bueno, ba, e, ba, bueno, ba, elkartasun guzti guzti hori eta horrelako ekitaldiak eh e, atortzurroko ekitaldiak bezalako eh hoiek ba bueno ba E, izugarri eta bueno ba geialdi beresei bat egiteko arajo ateko ez bakarik eh eh eta gazte jende gaztea Juan Modelaste gurutan pues hori ondo pasatzeko eta bar baizik eta igande igandean e, egingo den ekitaldi ekartasunezko ekitaldi horretara joateko, ez?